Šta znači kod žene da uzmeš njenu viljušku i da uzmeš dio kolača sa njenom viljuškom i pojedeš? Ne kažem da trebaš odičetkice oprazumenje. Nisam govorio o tobi. Ne govorim ovim stvarima koji... Šta, šta to znači? Daješ osjećaj sigurnosti, šalješ por, poruku ljubavi svojoj supruzi, da je ona ti i da ono što je njeno pripada tebe. I suprotno. Pa kaže Aisha radi Allahana, Kunt eshebu fa unaviluhu. Napila bi se pa bih mu dala čašu. A on bi kaže fa yadha fahu ala maudha i fiji. Pa bi kaže stavio kaže ala usne tamo gdje sam ja sa onog čaše pila. Vata arak ola arak fa yadha fahu ala maudha i fiji. Dakle, a ja bi kaže ostavila. je Ostalo bi nešto od moje pljuvačke. Njemu to nije s.a.v. smetalo. Hadis bih je imam muslim. Oslanac ili oslanjanje. A iša radi Allah, kaže, allahu anaha kaže Allaho poslanik sa lalahu stavio bi kaže glavu u moje krilo a ja sam imala mjesečnicu. Ili, dakle, onaj, legao bi mi u krilo. Odiš na poljanu, park, klupa, trava, deka. Prostriješ cvijeće, ptice, ljepota, romansa. I legniš žene u krilo. Ili ona tebi? Je li to sramota? Nije sramota paša moj solidni, kad nije njih lampira, njih nije sramota čine blud, neuzubila, ja imam papir da mi je halal, on nema ništa, ne može biti sramota, ne može biti sramota da uzmeš svoju ženu za, za ruku ili pod ruku, da svoju ženu zaglediš, poljubiš u glavu, ne gleda ako hoće, ne gleda šta te briga, kad oni mogu neuzubila tam po grmovima i se fale se po novinama i časopisni dedin se objavi, onaj javni da oprostite šta, keks bio u mostovaru negdje u tuzlu saraju, nikoga nije sramota, Facebook, sto da pregleda. Ne gledaj kako pobožan čovjek, musliman, musalliyam, muttaqia, onaj koji voli Allaha njega, posledi kako ceni svoju ženu. Da kad prizajješ, čašicu kupiš svoje žene ruže, kažeš, "Boidrum hanuma, hojdaj, noso do kajti ja šehthama." Nikdo ne žalu vidi da te ja vidim. Da te ja volim, pardon. Nikdo ne žalu vidi da te ja volim. Nema te sramote. Nema sramote. Pokaže pa ona Aisha, naslonio bi svoju glavu u moje krila. I nema, jer to se dakle, takve sve poruke čega? To su intimne stvari to sporke nečega što onaj, on on ona vole. Treći. Da on njoj ili ona njemu češlja kosu nakon tuširanja. Da uzmiješ pa, ha, fino, polako ili ti nagneš samo na te polako, da seče lako ja, al da ne kažem Koraškoji Hadžija ovdje, ona reklevalo bišće glavu. Ako riješ da da tako da bišće i baš da drugu. Jel? Onaj Ili ti, ženi, da uzmiš fen, da ih osušiš kosu. Nije to srmota? To je njepota. Masaža. Od umora. Jedno se drugom požali. Kaže jedna doktorca, Fevzija, kaže lijepo je da se muž ženi stano žali i žena mužu, aj boli me, aj žiga me, hod malo me potrljaj. Pa kaže da jedno drugo izmasiraju, prečina je da traži utjehu ili masažu, tamo gdje se plaća, ona je masaž. Ha Iša radijalaha anha kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi sellem bi kaže stavio kaže glavu pred mene a bio je u džamii pa mu ja kaže češljala kosu. Također noćna šetnja da muž i žena izađu noću i u potpunoј tišini kada niko ne smeta. Sam blagi povetarac, svježina zraka, noć, zvijezde i mjesec. Romantika. Kaže Aisha radijalaha anha izlazlala sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi sellem i noć ušetala i mi bi smo razgovarali. Dakle, govori o čemu? Govori o njihovoj privatnost o tome kako se znalo opustiti mimo svih dnevnih, životnih, dunjalučkih potreba i svega onoga što je bio obavezan on kao vođa države, ona, i ona je to normalno podnosla, on bi noć u izašli u šetnju. Allaho, posnanih sada sam se igrao, sada išao. Kaže, trkali smo se ja i posnanih sada sam takmičil se. Trkala sam se ja poslaniće sallallahu alaihi, kaže pa sam ga jedan kut pobijao, jedan kut sam ne pobijao. Dakle prestigala sam ga jedan kut i jedan kut ne je prestiguo. Da i dad mi šta? Da se zna igrat sallallahu alaihi o sebem. Zatim da se nasmije ženi kada ona zbija šale. A i suprotno, da se ona njemu nasmija, da on zna sa da se šali. A isha radi alaihi kaže, rekla sam Allahu poslaniće, šta ti kaže misliš od dolini? Gdje ima kaže i pašnjaka koje je ništa nije kaže paslo. A imaš kai pašnjaka koji se opašeni. Kaže gdje bi ti svoj stoku natjerao? Kaže tamo gdje ni istaknuti. Zašto mu je to rekla? Jer ona je bila jedina djevojka ka je udat za posnika sallallahu alejhi ve sellem. Razumite? Pa se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmiju onaj na njene riječi. Zatim od intimnog života ono što treba i supružnici stjenjaju između izmijenjuje među sobom jeste da on radi kućnje poslove. A iša radi alohanha, bila je upitana lahom poslaniku s.a.v. kakva je bio u kući. Kaže, radi ono što radi dakle, domaćica. Pa je znao s.a.v. pripremiti, znao je poslanik s.a.v. i, i opratiti, znao je nakle i očistiti, pomesti i to mi je svislo ili šiti, odliči kao, kao što došlo u drugoj predaji. Od pažnje prema ženi i nakon njenej smrti Aisha radi, a ona spomni hadis, bilo je kriva zbog ovog hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio Hatidžu, da bi kaže zakačio ovcu, a onda poslao meso njenim prijateljicama. Poslao meso hedije, dakle njenim prijateljicama. Hvala. Lepo je kaže da jedno drugo hvale u društvu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hvalila pa je rekao prednosta iše na drugim ženama je kao prednost popare nad ostalom vrstom hrane popara kod niimala ne zato što je hljeb bio da dakle, tako kod njih nedokučiv bilog je rijetko pa da čovjek onaj kaže ja sam najzadovoljniji sa svojom porodicom alhamdulillah Allah me počasti tako dalje da istaknite to a ne moja ana Mona ovakva najla se luka obukla džemperu obukla šarenu odjeću i da je normalno ponižava društvo ako nije posanko nije zaslužila zatim Da Allah, kao što je Allah poslanih s.a.v. radio, kaže, Allah poslanih s.a.v. okupio djevojke i žene, pa je poslao kada iše. A one bi se, kaže, sa njom igrale i razgovarale. Što znači da muš svoje žene organizuje sjelo. Normalno, žena za to sjelo, što je ja to ne mogu da očekati toliko, što će mi toliko, to je druga stvar. A to jeste da človjek napravi izlet, napravi za svoju porodcu, a nijedno onostno braća izlijeću žene u kući. Izlet, janje, akika hajma braća Bujrum, nigdje žena, nigdje se stara. Ne, Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam je, kaže, okupio bi njih, pa je iši, ona bi se igrala sa njima. Zatim, da ističe njeno ljubav pred drugima, kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam o Hatidži, u, a, kod imama Mustima, kaže, Allah mi je podario njenu ljubav. Dakle, volila me i volio sam je. To jeste, nije se da kaže neko da voli svoju supru. I da ga njegova žena, voli Zatim da čovjek gleda uvijek u pozitivne stvari kod svoje žene, da zanemari ono što je od negativnih. Jer kaže Allahu postanic sallallahu alejhi ve sellem neće vjernih vjerncu da kle ona zanemarti. Ako mu se kaže nešto kod nje ne sviđi od njenih, da kle njenog da hlaka, zavonči nešto drugo. Dakle, da da da da hlaka vančega što je stvoreno, to jeste kod njenog tijela, nebitno da će Allah subhanahu teala zamjenu u drugoj stvari.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 Kaže čovjek kojem se povjerala njegova žena, oi zato što znači povjerenje u ovom slučaju, onda on dakle razotkriva nje ne tajnu i suprotno. Ovaj hadis koji viže imam muslim. Poljubac. Poljubac nije sramota i poljubac je ono dakle što treba u suštini ono veži, supružnike. Pa ima vrače šale i se čeka je brata da izađe iskuči, kaže jesil. Haj na poveraj, ajdi na rastanak, ide vrače poljub žena. Ja i I roženje ima obrazion govor. El mahalal. Pa nek poljubi svoje žen. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi me poljubi Aisha kaže poljubio bi me a bio je dakle apostuje. Dakle ako je poljubac dok posti dakle nema nekakve svoje opasnosti, onda i im ima posta dakle nije opasan. Također vidiš je ja imam muslim. Aisha radijallahu anha kaže kaže, kaže kao da gledam sad u flašicu miska, kako je Allaho poslanik s.a.v. koristio, a dok je još bio muhram. Odnosno, muhram, to jeste bio je u ihram. Dakle, je skoristio s.a.v. miris, pa onda odijenu ihrame. Pa išao u ističi, zato što je volna da Allaho poslanik s.a.v. mirše, a on kaže, najdržajim je do njavnika šta? Žene i? Žene i mirisi. Pa iša tu, ona je zapazila kada Allaho poslanika s.a.v. Zatim, da muž po, kupuje žene hedije i poklone. Ne bih na taj način zasluženje njenu naklonost? Pa kaže Aisha radi Allah Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa, uh, wa sallam su donosili poklone kada je bio kod nje u kući. Pa bih to normalno ostavila u pohranjivu kod Aisha u njenoj sobi. Ili su do, do, do, donosili njoj pa je Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam bilo drago. Također Aisha radi Allahovu kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve kaže ja znadim kad si ti kaže ljuta a znam kaže kad sa njom zadovoljna kaže kad si sa njom zadovoljna ti se zakneš kažeš ne takom i gospodara Muhammedova a kaže kad si ljuta kažeš ne takom i gospodara Ibrahimova dakle kad je ljuta niti da spomene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zna pa kaže ona nakon toga da uh, spomene jedno mesec a to jeste da muž prepozna kad je žena dobro onoga kako zove dobro stanje, vesela, raspoloženja, a kada nije. I da, sa te strane čovjek svoje žene priđi, odnosno da je ne provocira, više druga ne bišto je isprovocirana, ona je prije to, toga. Također, ono što je bitno kod muža da trpi pojedine ispade svoje ženi. Omer ibn Hatab kaže Naljutila se na mene i moja kaže žena, pa se htjela pomiriti. Pa sam rekao, nećeš se sa mnom miriti. A onda je ona rekla tako me Allaha Žene Muhammeda s.a.w. rade više nego ono što sam ja tebi, pa sam on kaže i pomiri sa njima. Kaže pa sam se pomirio prije što je noć došla. Pa kaže, Omer govori da svih je pomirio sa svojom ženom prije nešto je noć došla. A ne da čuvik, dakle posaoja sa ženom oko banalne stvari, boja namještaja, boja tepka, boja store i ne je stanje da priča po heftu. Dakle, nema smisla da odnose se prema svojoj ženi na takav način da je ne tuče, jer Al-Aisha r.a. kaže Allah p.s.a. s.a. s.a. nikada nije udario svoju ženu. Također, da kada žena plače, kao što stoji u hadisu kod Safije, da je Allah p.s.a. s.a. s.a. putovalo sa njom, kaže pa je dobla, a onda je zakasnila. Znači, dakle, dobila je menstrualni ciklus, a je zakasnila za karavanom. Kada pa je pa počela plakat,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 <laughs> a što je baš i to večar buj rum pa jeste, fakat kaže Allah, Allahu postanik nećeš kad je dati ništa li potrošiti dakle na, na lahom putu, pa čak ni zalogaj kaže koji staviš ti, kaže terfa'uhu ila fiji imretike dakle ga ti staviš fakat usta svoje žene da uzmeš da nahraniš svoju ženu a to se dakle nema tu ništa ni, ni privatno kod kuće ni javno restoranu, vilješku polače vapa, ćevapa, bujruhanoma, da se zna sa nijetom čega, sa nijetom je ono što je od ibadeta. Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem je uputpunjavao svojim ženama njihove potrebe time što je znao on lično na i time što je on znao lično odjevati. Također, povjerenje koje muž mora da pruži žen, kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem, neka se niko ne vrati sa putovanja pa da onaj dođe na vrata svoje onaj supruzi. Niti smije svoju supruku prevarati, niti smije pratiti svoju supruku. To jeste, danas je to u modernom sujetu, kamere na svakom čošku, kuće, ko dolazi, prolazi, ulazi, odlazi i tako dalje. Znate da Allah, poslanih sallallahu viselem, kad se vraćali iz bitke, ja mislim da je bila bitka na Tebuku, kad se vraćali iz bitke, vrata se kasno u noć, čeka nek' se niko ne spušta u medine, nek' ne daje svojim poradcava dok ne pošao do glasnika, da se žene pripremi. Pa neki od Asaba nisu postočali, pa zatekli su ono što su zatekle. Zatim, dobro i poželjno da čovjek nekada je pretjera u izražavanju emocija, kao stoji Hadisu, Allaho poslanika, salallahu nevselem, da nije u čem nije dozvolio laž, kao što je dozvolio da čovjek smije slagati svojoj ženi. Ti si lijepa mje, poput mjeseca, ni sunce ti ravno nije, ti si ovo, ti si ono, mora, tvoju ljubav ne može da ponese i tako dalje. Također i žena svi slagati svojem mužu kada izražava svoje. Pravednost među, među ženama, o tome smo govorili, kaže Allaho, poslanik se lalahu i selama, hadis, e, bilježi mamma banik kao sahih, kaže, ko bude imao dvije žene, a ne bude pre, pravedna prema njima, doće, a jednim u strani na sudnjem danu neće, dakle, doći na sudnjem danu jedna strana neće biti, ili će biti mu skroz, dakle, opuštena strana, neće imati snagi da je nosi raspitivanje o svojoj supruzi. Da kad se nađu na cijelu ili kad se nađu u kući da pita Hanuma, gdje je to? Gdje je Hanuma? I tako dalje. Koja čita danas za pita za svoje ženu? Ona nema sramote. Jer Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kaže cijelu noć kaže hodao. Od sobe do sobe svoje žene i svaku pitao kako je, trebalo je šta dok ne bi završio kodene i tame kod koje će tu noć boraviti. To bi radio i danju i noću. Stalno je obilazio svoje žene Wasallam. Također muž ne smije zapostavljati svoju ženu u menstrualnom ciklusu. Mejmuna radijallahu anha kaže, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bi ona ima odnosa sa svojim ženama mimo izara, dakle ona uživalo bi onome što nije bilo haram. Ajša radijallahu anha kaže, kad meni kaže ušla jedanput Zeine bina je ljuta. Pa je Lahov poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao: "Nemoj si, kaže, dakle, se kaže svet", pa ta Iša izenet sa svađaju i kaže Lahov poslanik da se nađi, "Nemoj se kaže sa onaj svet nju što je ljuta." Cena je ljuta, Aiša, i dočekaju svoje kući. Kaže, kaže pa sam krenula na nju, pa sam osjetla kaže da se se osušila usta. Prepala se Zained. Kaže pa sam su pojera, Allaho, se skrila, pogleda je Lahov poslanik sallallahu alajhi wasallam, on se kaže smiješkao. Gleda je Umaara radi svoje. I kako je Aisha radija lana razbila čanak hrane, kada se došli gosti kod Zeynep? Dakle, dešavala, pa Allah poslanih sada lana nam rekao čanak za čanak, a kaže, ja ću je pokupim hranu, pa su hranu gosti pojeli. Također od Edeba muža prema ženi jeste da svoj ženu povijeli sa svojom na putovanje, Allah poslanih sada lana nam putovao, dakle, izvlašila bi se ona ili bacala se kocka, ostvar nije to baca klačna Jedna kocka, bilo šest brojeva, njih bilo devet žena, nego se izlakšilo, dakle, koja će žena putovati sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Da se igra sa svojom ženom, razonoda, igra, zabava, kaže Iša radi ala nanha, rekao mi jednom prilikom Allahom, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, da se takmiči mu? Kaže, pa sam ga prestigla, trčiš na njogama, a onda, kad je nakon toga, on je, kaže, mene, prestiglo, kad sam se udevljala. Dakle, to su bile dvije trke, Te prva kad je bila mršala i druga kad se udeljala. Kaže pa se Allaho poslanik se lalaho i selem nasmi rekao ovo ti kaže za ono. U se rekao iši kaže ovo ti za ono što sam onda prestigla. A iša radi lalana kaže Allaho poslanik se lalahu i selem je svojim ženama nadjevao kunje ime. Kaže pa sam rekla Allaho poslanik se sve tvoje ževne kaže imaju umu ovu, umu onu. Kaže šta sam ja? Kaže ti su umu abdelala. I dao je kunje, umu abdelala a iša radi lalana nije bila rotkinja. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabavljao svoj porodicu, prenosio je da dakle, priče i govorio, kao što mam pri govori da nek ponovo hadis umu Zera, kao što stoji u hadisu kod Imaama Buhari. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa svojim sa svojim porodca, sa svojim ženama bio onaj na određenim manifestacijama veselim, zabavnim. Kao što stoji od Ayshe radija anha, kaže došao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem onaj ispred vrata, a besinicu se igrali sa kopljima. Kaj pa je Allaho posanih se, ali sam stavu i pokrio me, stala sam za njega, stavlja sam glavu ovdjeva, pa me pokrio svojim logotačem, kaže stajal sam čitav vrijeme, onaj dok se oni igrali, Allaho posanih se, ali Allaho se me je dakle, tu zadržao. Također od edeva, se da muž ili žena ne koriste riječi koje mogu da povrijedi. Zašto si, zašto nisi? što je ovo, što je ono. Zašto? Nije zašto ovako. Jer Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam nikada nije stavljao svoju porodicu na iskušenje, nikada ne poniženje radi takvih stvari. A iša radi alam hanha kaže igrala sam se sa divočicama kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam imala sam prijateljice pa je Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada duša, one se kaže prepale, a on bi se kaže nasme, nasmijao i posticao ih da ostanu, da se igraju Samnu mnom. Jer Allah, poslanjih sallallahu alayhi wa trenutka nije ti da ponizi nekoga, niti ni niti nju. Buđenje stalne trezvenosti, ljepoti, sreći, onaj unutar porodci, ili unašenje pozitivnog duha unutar porodci. Aisha radi Allah Anha kaže, jednom prilukom došla nam je, kaže, sevda, mi da je sevda, bila žena, poslanika sallallahu alayhi wa sallam, rad koji je propisan i hijab i omen je video sjedu kako je za te gledeće, kaže Allahom poslijeći svoje žene ali se bolje odiraju pa je hijab bio propisan rada sevde kaže došao Allahom, poslijeći se od sede pa sjedu između mene i sevde onda je kada jednu nogu njoj u krilo a drugu nogu meni u krilo kaže onaj napravla se mi kaže nešto od uh, nijedna vrsta hrane od, onaj, mješavna hrane nije popara nego nešto slično sa hurmama kaže pa sam rekla jede ona je rekla ne jeću Kaže, ješćeš ili ću te, kaže namazat. Kaže, e neći. Kaže, pa sam uzela kaže, čanak pa je ulijepla joj lice. A onda je, kaže, Allaho, poslanik sa vallahu, mi se nam na isti čanak je pa je mene zalijepio u lice. A onda sam, kaže, ja uzela pa namazala njih oba dvoje. Ilohive zabavde. Aisha radi ala anha kaže, kad se desila, desio slučaj Ifka, potvore munafika iše radi ala anha, da je počinila blud. Allahum poslanih sallallahu u tom trenutku nije zanemario njen hak, odnosno nije dao da boluje da pati, pa je dolazio i pitao. Je rekao, dakle bio je pažnjo prema njoj. Došao bi u kaže moje roditelje, kako, vam, kako su vam ukućali? Misli li si na koga? Misli li si na iš, je iša bila ta koja je trpila. Također kaže Allahum poslanih sallallahu ala israđena, ako bi neko bio bolestan unutar porodci, Allahum poslanih sallallahu ala israđena do obišao pitao učio bi im ruku on odnosno dakako učio bi im ruku svakom bolesniku i potrjedljivo ga po glavi također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je isticao u sebi udobroti svojih prema svojim porodicama pa je govorio sallallahu alejhi ve sellem khiyarukum khiyarukum linisayhin najbolji mejdwan masuniku i najbili svojim ženama određena odisi, kaže, Allahom poslanik sa sen, hajrukom, hajrukom lijehli, lijehli, najbolji među vam su oni koji su najbolji prema svojoj porodci, ja su najbolji prema svojoj porodci. Džaber radi Allah kaže, bili smo sa Allahom poslanikom sa lesama na putovanju, kaže, pa kada bismo se, kaže, vratili, on bi rekao, dakle, kad se vraćaju s putovanja, polahko, nemojte, kaže, žuriti, nek se, kaže, čupava za češlja i nek se ne uređena sredi. Dakle, Allah po sami se na ovaj način daje priliku ženi, da se žena sredi da i ne bi muž vidio situaciju kako je, dakle, žena ne voli da je muž zatekne. I zato svako onome ko nije oženjen, nek brate pohiti. Nemojte se kod brata, braka stiditi. Ja ne znam, stvarno šta mladinu spriječava kod braku, odnosno kod traženja braka, ili a, ženitbi. Ja ne znam šta je tu klana prepreka, šta tu ljudi odvraća, je li tu e, strah od troškova mjesečnih, životnih potrebe tako radi. Jel to je nešto drugo? Ona, ipak ostaje hadisa Allahova poslanika sa Allahasena. O, omladinu ko bude od vas mogao da podnese, nek se ženi. To podnošenje se ne odnosi ni, ni u kom slučaju na nešto nemoguće. Jer misija braka je misija, kao što Omer radi Allahom kaže, čudim se, kaže ovoj naš omladini, zašto brakom ne traži Allahom blagodati? Pa kaže Omer radi trojicu će Allah pomoći. Toreći će Allah pomoć i normalno sve ste predajem rfua, dakle pripisujući Allahom poslaniku sa Allahom, sara, jer su i ashabi govorili, a raditi o vjerskim stvarima. Pa kaže Omer radi Allah'u Anhu, trojica Allah'a je uzi obavez na sebe, a to jeste muđahid, onaj koji krenja se bori na Allahom putu, učnik koji traži znanje i ona onaj koji želi da se oženi, da bi sačuvaju svoju četnost. Sve njih će Allah'a tebare kvita pomoći. Pa ko je taj koji može da zatvori Allahove riznice? I da se nenada da Allah te kitala, neće njemu dati odaz da ćemo Allah uskratiti. Ima li jedan rob, da ste vi čuli u svom životu ili zadnjeg vremena da neko umro od glati. Ako je pitanje hrani ili da neko hoda da nema odjeće, ili da se neko... Teško je to čuti, teško je to naći. Zato kaže braću, nemojte sebe uskraćivati to, posljedno govorimo o mladini, onima koje je Allah tebala darovao i stravlje, onaj ljepotu i mladost, I mogu to da izkori isti. Wasallahu ala seyidna wa nabina Muhammad wa ala muhammad. Wa jazakmu ala khairan jazam.